Prețioasele Ridicole Traducere și adaptare radiofonică de George Teodorescu după comedia lui Molière Domnul Gorjibus era un personaj foarte cunoscut de toți locuitorii unui oraș din provincia franceză. Kel, Rotofei și Cambătrior cu buzunarele doldora de bani Fiindcă trebuie să o recunoaștem Averea sa era destul de măricică Domnul Gorjibus Nu mai avea decât o singură dorință Să-și mărite fata și Dacă s-ar putea Și nepoata Acolo în orașul în care locuia Acum vreo 300 de ani Domnul Gorjibus găsise destui giner de condiție Adică și ei cu buzunarele doldora de bani Dar... Ce nenorocire Domnișoarele nu voiau nici în ruptul capului să se marite, Adică mai precis ar fi dorit ele Dar nu așa cu oricine La modă erau titlurile de noblețe Doreau și ele un conte, un marchiz Sau chiar un duce Viața superficială și plină de huzur A nobilimii și înaltei burghezii pariziene Se răspândise ca o molimă în toate regiunile Franței și nu e de mirare că fii și fiicele provincialelor mai înstăriți și mai slabi de îngeri se întreceau să copieze această vestită modă a capitalei. Așa că pe domnișoare domnului Gorjibus nimic și nimeni nu le mai putea mulțumi. Visurile acestor două găsculițe, inspirate și de romanele vremii, zburau spre aventuri galante cu întregul lor cortegiu de grații, serenade și suspine. Versuri, madrigale, sonete, vorbe prețioase, iată ce visau. Și cum adevărata galanterie nu exista în provincia unde locuiau, ținta tuturor speranțelor nu putea fi decât Parisul. Na. Da, papa, să plecăm la Paris! Na. Am nevoie de aerul distins ce strălucește în saloanele orașului soare. Ador procedeile, conversații melancolice, inspirația tondră și pasionată din țara amorului, Na. care a atât de intrat în grațiile adevăraților gentilor hmm? Să mergem la Paris Acolo aș vrea să-mi romanul feciorelnic de dragoste Madlon, nu prece nimic din ce spui Ce-ți pasa conile astea pe care mi le duci? Ce vrei să-ți ești la Paris? Vai, nu poți tăia aripile sentimentelor și galanteriilor presărate în holdele sufletului verișoarei mele. N-aș fi crezut niciodată că o inimă suavă poate fi atât de paternel chinuită. Iată, Iată, picură lacrim din izvorul nesecat al ochilor. Oh! <gură> <gură> <gură> și mie, și mie picură scumpa mea verișoare. <gură> Matlon nu mai plânge Că tu să-i O, sfântă fecioară, ajută-mă Ei, terminați odată Dar domnișoarele n-au terminat Au plâns azi, au plâns mâine Tot așa câteva zile în șir ce putea să facă bietul domn Gorjibus? A trebuit în cele din urmă să le facă pe plac. Strânge lucruri, adună zestrea, pune-le toate într-un cufăr, în două cuferen în trei cuferen în cinci. Ia și servitorii, fiindcă nu poți angaja la Paris pe orice derbedeu să te fure din ochi. Ei, mai goti? Ce ai făcut borceaua? Nu, domnule! Ce aștepți i ispre Vito? Hai nu -te, că ne vine careta! Eee. Amazon, Amazon. A, da, domnule! Ce ai strâns lucrurile? Nu, domnule! Fierai să fii da adormit! Fă-ți măgarle că mergi cu noi la Paris! La Paris? Da, domnule. Și așa, într-o bună dimineață de vară a anului 1654, o caretă plină ochi pornea în spre Paris. În caretă, domnul Gorjibus, Madlon, Gatos, Marot, Almanzor, Cățelul și Purcelul. Au schimbat cai odată, de două ori, de șapte ori și, în fine, au ajuns. Parisul Ce fericire pentru toți Repede Domnul Gorjibus a făcut rost de casă Prin oamenii lui Căci am uitat să vă spun domnul Gorjibus Vindea mătăsuri la Lyon, Clermont Sau Arcașon Și ca orice negustor ce se respectă lucra foarte des cu Parisul Prin oamenii lui Deci a și dat sfoară în țară Despre scopul sosirii sale În capitala Franței Și Pretendenții N-au întârziat să se arate Ei, domnule Josie L-ai întrebat? Da, domnule Gorjibus Zice că are învenit de 50.000 de livre Ei, Bravo, bravo da, da, dar domnul Durand Băcanul din colți pretinde că nu i-a plătit Contul de șase luni Așa Ei atunci, almanzor Spune că nu se acasă Să vii dată Da, domnule În timp ce domnul Gorjibus cerceta cu mare atenție posibilitățile materiale ale fiecărui pretendent, domnișoarele noastre făceau mari progrese. Învățim panglicutele la rochi, Mai multe culori, draga mea! Mai multă vioiciune în jocul nearmonizator al tonurilor! <laughs> Ai dreptate scumpă, Marlon! Trebuie să ne străduim cât putem să ajungem cât mai repede pe Lusiu și Selimen În delicatețea și suavitatea tenului! Da, da, sunt de același acord! Ah, avem atâta de învățat! <sighs> Dar ai uitat să povenești despre versurile sonetelor, madrigalelor, rondelelor Și câte, câte altele care se mai compun în fiecare clipă de gentilomii Și oamenii de spirit ai Patrisului mm, da, da, Doamne, da. când o să fim la zi cu toate? Uh, doamne, doamne, ce sublimitate de greutăți ne pune în cale soarta nemiloasă Mai întâi trebuie să învățăm pe degete arta dialogului întrei. Sau a, mea. chiar în șase, draga mea Fiindcă în salonul domnișoarei deschidării Am auzit că vorbesc mai mult deodată Da, da, da, am da, Și în sfârșit, ce mai vorbă Domnișoarele s-au pus la curent cu toate mandemitațile. Domnul Gorgibius s-a informat cât a putut mai bine Și iată-i la prima vedere serioasă Vedere, adică vizita domnilor Lagrange și Ducroazie dă pretendenți la mânușițile celor două mofturoase domnișoare E greu să vă descriu zarba din casă în ziua aceea Domnul Gorjibius, care foarte înțelegător Lăsase singuri pe cei patru tineri Fierbea de nerăbdare <tri> Alman! Alman, sor. Ce doriți, domnule? Ți-ai făcut drum prin salon cum ți-am poruncit. Da, domnule! Psst! nu ți-au cerut să desegvești ceva de băut? Nu, domnule! Pe bine, bine, bine, bine, bine, bine lasă-mă acolo Ei, ce dacă fac fetele leastea? Te-am Le spus doar să nu uite esențialul. Pe bărbat trebuie să-l cum cu A spus ceva, domnule? A spus că ești un dobitoc Poftim, domnule? În cele din urmă, vizita s-a isprăvit Iată-i pe cei doi tineri gentilom. ieșind din salon și pornind spre ieșire Să-i auzim ce spun E ce se poate? Senior la Grange. Ia uite tenițe la mine Dar fără să râzi e și? Ce spui de vizita pe care am făcut-o? Ești mulțumit? După părerea dumnei am avea de ce să fii mulțumiți? Ca să spun drept, nu prea Despre partea mea îți mărturisesc că sunt de-a dreptul scandalizat da da, Eu... da, da, da, da, da, spune și dumneata Sau mai văzut cândva două, două pupeze de provincie ca astea să fac asemenea mofturi? Și ca doi oameni să fie tratați cu mai mult dispreț ca noi? Nu! Abia de-au putut catadixi să ne ofere scaune, Adivărat. Da, nici că am mai văzut, vreodată să se vorbească mai mult la ureche, cum au făcut ele Sau să caște, să caște Adabă. atâta cum să se frece atâta la ochi și să se întrebe de atâtea ori Cât au fi ceasul? Oare ne-au răspuns ele altceva decât da sau nu la tot ce am putut noi să le spunem? Da, Dar mărturisește, mărturisește în sfârșit că mai multe decât ne-au făcut nu ni s-ar fi putut face Chiar de-am fi fost și mai nepricopsiți, oameni de pe pământ Adab. Mi se pare că le-ai cam pus la inimă Sigur, sigur, le-am pus la inimă Și vreau să mă răzbun pentru atâta neobrăzare Ce să Știu, știu pricina disprezului pe care ne-l-au arătat Aerul, aerul prețios m-a infectat numai Parisul Nu s-a răspândit și în provincie Și domnișoarele noastre ridicole l-au aspirat cu nesațiu Într-un cuvânt, ființa lor e un amestec de femeie prețioasă și de cochetărie mm. Ehe, Văd acum ce trebuie ca să fii bine primit de ele și dacă, dacă mă ascultați pe mine, le-am în amândoi o farsă să le facă să-și recunoască prostia și să le învețe să-și cunoască mai bine lungul nasului ha. Și ce vrei să faci? Am, am un valet, anume Mascarii, care trece în ochii multora ca un soi de om de spirit ha. Căci nu e nimic mai ușor astăzi decât să ai duh, un caragios, care și-a băgat în cap Să facă pe omul de lume da? Scârție stihul, face pe galantul Și îi disprețuiește pe ceilalți la chei pe, pe care îi numește Bădăran <laughs> Și... Ce vrei să faci cu dânsul? Ce vreau să fac? Trebuie să... Da. Ia să ieșim puțin <laughs> Și în timp ce domnii du Croazi și Pagranș coborau în cetișor scara Punând la cale mica lor farsă Domnul Gorgidus, tatăl se plimba nerăbdător într-un culoar alăturat. Clipa cea mare se apropiase. Domnișoarele trebuiau să-l cheme pentru a le da binecuvântarea. Vremea trecea, dar dinspre salon nicio mișcare. În cele din urmă, plictisit de așteptare, domnul Gorjibus își ia inima în dinți, iese din culoar, deschide ușa salonului și intră. Domnule! Să știi că au plecat pretendenții Eu ar fi băcat însperiesc cu ifoțele lor Domnule de Domnule de la Nimic Au fugit pe ușa cealaltă și am scăpat De ce nenorocire Pieda Adinaură erau aici Păi da, trebuie să fie pe aproape Fuga după ei da. priviți la o clipă de domnul Corjibus. Cu ca purticica sa respectabilă, străbate ca o vijelie salonul, antretul și acum coboară ca o furtună scara. Ah! Domnilor, domnilor, ați văzut-o pe nepoată-mea și pe fiică nea. Bine Asta ați putea afla mai degrabă de la ele decât de la noi. A? Tot ce vă putem spune e că vă mulțumim prea plecați pentru cinstea pe care ne-ați făcut-o și rămânem prea umilii dumneavoastră, servitori. Prea umilii dumneavoastră, servitori! Se pare că prea mulțumiți n-au plecat ăștia de aici. De unde le-a fi venit supărarea? Te să aflu ce s-a întâmplat numai decât. Hei! Magot Ce doriți, domnule? Unde sunt stăpânele? În cu lor Și ce fac? Pomadă pentru buze Iar pomadă? Du-te spune să coboare aici Da, domnule Spânzuratele astea cu pomada lor Au poftă să mă aducă în sapă de lemn. Peste tot nu văd decât albușuri de ou Lapte de pasăre și alte farafastă Curte care habar n-am când suntem aici, au dat gata slănina de la 12 poști cel puțin Și patru slugi ar trăi zilnic Numai rozând picioarele de berbec pe care le folosesc ce ce Aha, uite-le Mare nevoie său să faceți atâta cheltuială Ca să vă ungeți botul ce tot? Ce vrei să-ți pui, ah, Se va că nu înțeleg bine Ia, spuneți ce dracule ați făcut domnilor acelora de am văzut de așa de supărați? Nu v-am ah. povățuit să-i primiți ca pe niște persoane pe care voi să vi dau de bărbați? Și ce prețuire, tata, ai fi voi să facem procederilor neciopite ale unor asemenea ființe? Crezi că e cu putință, mă, n ca o fată cu puțină judecată să se simtă în largul ei alături de ființele acestea? Ce-o să fie având de zis despre ei? Frumoasă galanterie din partea lor. Hm? Cum? Să debuteze mai întâi cu mariajul? E, și cu ce ai să înceapă? Cu concubinajul? Oh. Nu-i o purtare de care ați avea numai bine de zis, ca și mine de altfel. Există oare ceva mai curtenitor? Și legătura sfântă pe care o râfnesc nu-i o mărturie a convincioaselor lor intenții, nu? Vai, tata, ce cuvinte din popor, popor? ai folosit. Mi-e rușine să te aud vorbind în asemenea manieră. Ar trebui să cauți să înveți să vorbești și tu cu un aer mai distinct? N-am ce face cu aerul și cu distinția ta. Îți spun că o căsătorie e un lucru sfânt și că oamenii de omenie nici nu pot dori altceva. Doamne, doamne, dacă toată lumea ți-ar semăna, cât de repede s-ar sfârși un roman. Frumos ar fi dacă amanele domnișoare de scuiderii Sirius s-ar însura de la început cu manda. <gântu -i> și dacă Aron s-ar lua de nevastă pe Clelia chiar de la primele pagini. <gântu -i> ce mai fi însemnă și asta? Tată, uite! Și verișoara mea poate să spună tot atât de bine ca și mine că nunta nu trebuie să vină decât la urmă după toate celelalte aventuri. Nu! <gântu -i> oh. <gântu -i> Ca să ne fie pe plac un iubit, trebuie să știe să exprime sentimente rafinate, ah. să fie dulce, tondru și pasionat și să facă curte după toate regulele artei. Mai întâi trebuie să o ochească la biserică, sau la promenadă, sau la vreo întrunire de lume bună, pe ființa de care se îndrăgostește. Da. Sau să fie călăuzit spre dânsa de soartă, prin vreun prieten sau vreun rudă, și apoi să o părăsească visător și plin de melancolie. Ah, ah. Să o părăsească? Își ascundă bucată de vreme pasiunea, totuși îi mai face câteva vizite și niciodată nu uită să aducă în conversație vreo problemă amoroasă care să stârnească duhul celor de față. Sosește în sfârșit și ziua declarației de dragoste, care trebuie să fie făcută de obicei în aleea vreunei grădini, după ce restul invitaților se va fi depărtat. Nu-i așa ca de desigur, mă, Și declarația e numai decât urmată de o bruscă supărare, vizibilă după roșața va fi îmbujorat obrajii, și care, pentru o bună bucată de vreme, îl ține pe iubit departe de prezența noastră. Ce, ce, ce, ce? Apoi găsește mișlocul să ne împace și să ne obișnuiască încetul cu încetul să suportăm zugrăvirea iubirii lui. Pentru că, Ajungă să obțină de la noi marturisirea cea Care ne costa așa de mult oh, Bravo, bravo, madră Urmează apoi aventurile obișnuite Rivali care se pun de acormezișul Unei iubiri neîmpartășite persecuțiile părinților oh. gelozia întemeiată pe aparențe înșelătoare Lacrimi, disperare, răpir Și tot ce vine mai departe oh. Așa se petrec lucrurile După codul manierelor elegante E un cod de care Nu te poți dispensa Da Dar să ajungi din primul moment La uniunea conjugală Asta înseamnă Tată, o purtare de precupeți Precupeți? și vine să ne Numai la gândul că mi s-ar putea întâmpla așa ceva E ce dracu de că Am auzit Ăsta e stilul la modă? Cu adevărat, mononcle? Verișoara mea a nimerit acolo unde trebuia, e cu putință oare să te porți frumos cu asemenea ființe care n-au habar măcar de înaltele purtări, de galanterie, pun prin soare că nici n-au văzut măcar harta țării cingășie, atât de pasionant descrisă în romanele domnișoarei deschidurii și că... Țara răvașilor dulci, Alte. a delicatelor atenții și stihurilor de dor le sunt cu totul necunoscute. Tu ce... nu vezi că toată ființa lor spune asta și că nici nu au acea înfățișare care de la început te face să ai o părere bună despre cineva. Auzi să vii la o vizită de dragoste? Cu ciorapii de o singură culoare. Nu e mai pomeni! Cu pălăria neînarmată cu pene. Ha, cu părul neparfumat și cu o haină care suferă de o adevărată secetă de paulici. Pofti! Oh, Doamne, do dar ce fel de pretendenți sunt aceștia? Niște precupeți? Adevărat! Câtă sărăcie în îmbrăcămintea lor și câtă sărăcie în conversația lor. Nu poți rezista! Nu, nu poți scoate! La capăt cu asemenea ființe Vai și ceva mai mult Am mai remarcat că gulerele lor Nici nu sunt bine călcate Și că pantaloniile sunt Oh, ce oroare, Cu jumătate de picior Mai puțin largi decât o cere moda auzi, auzi, Mi se pare că sunt nebune amândouă Nu înțeleg nimic de sporovaiala asta Catos și tu și dezbără-te de numele aceste vulgare și spune le altfel pe nume. Cum? Care e nume vulgare? Nu s că numele voastre de botez? Oh, doamne, cât de vulgar ești! Unul din lucrurile pe care nu le pot pricepe e cum ai izbutit să dai naștere unei fete atât de pline de spirit ca mine. S-a mai văzut oare să se vorbească în stil rar despre... Catos sau despre Madlon, chiar așa, -a Și n-ai fi gata să mărturisești că ar fi destul numai unul din numele astea ca să faci de râs romanul cel mai frumos din lume. Da, e adevărat, mă <grafilmă> că o ureche mai delicată suferă de mânie când aude pronunțându-se asemenea cuvinte. Și numele de Polixen, pe care și-l-a ales verișoara. <grafilm> Polixen, precum și acel de Amint, pe care mi l-am ales eu. Au o grație cu care trebuie să rămâi de acord Ia ascultați Nu înțeleg să vă luați alte nume decât acele date de nași și nașele voastre Vai, Că despre de care a fost vorba, Eu le cunosc familiile și averile Și vreau cu tot din adizul să vă pregătiți să-i primiți ca soț Mă plictisit să vă tot am pe cap Și paza două fete ca voi este o sarcină care trebuie să fie prea grea pentru un om la vârsta mea. Despre partea mea, mononcle, tot ce pot să-ți spun e că găsesc căsătoria un lucru cu totul nesuferit. Cum poți să suferi gândul să te culci alături de un om cu adevărat gol? Ui, gol. Ce spui? Papa, îngăduie să mai răsuflam nițele în mijlocul societății bune din Paris. Da, unde abia am sosit. Lasă-ne să ne înfiripăm în pace Ghergheful romanului visat de noi Și nu grăbiată atât sfârșit Te rugăm, mă, nu oh, am glăbim. Nu mai încape nicio iară sunt a e rău Vă spun încă o dată că nu înțeleg nimic din toate mazaconile astea Vreau oh. să fiu stăpân la mine casă și ca să punem odată capăt poveștului astea, Sau vă hotărâți să facem nunta cât mai curând Sau pe cinstea mea Vă duceți la mănăstire Scump și cuprinzător Tata, la mănăstire Mă și duc să vorbesc cu Maica Sarăță Sau mănăstire Doamne, doamne, doamne, doamne Oare tatăl tău să aibă până într-așa hal forma cufundată în materie? Cât de obtuză este inteligența, cât de întunerică e în sufletul său. Ce vrei, scumpa mea? Sunt confuză din cauza lui. Mi-e greu să mă convin că pot eu să fiu cu adevărat fica lui. Și nădăstuiesc că va surveni cândva un eveniment fericit Care să descopere o origine mai strălucită Uu, Asta nu m a mirat deloc Da, da, sunt toate aparențele Și despre partea mea la fel când mă uit la mine <rători> Cine bate la ușa? Ui, cine ne deranjează din conversația noastră? Ei, cine? A venit un lachiu care întreabă dacă sunteți acasă Spune că stăpânul său vrea să vă vadă. Să faci bunătate prosto, să te exprim cu mai puține vulgaritate. Spune așa. Iată, doamnele mele, un indispensabil, care întreabă dacă aveți comoditatea să fiți vizibile. Ai înțeles? Ei, parcă aș înțelege la latinește. Eu nu am învățat că dumneavoastră filozofia în școli înalte. Oh, oh, o E cu putință să-mi dure așa ceva. cine este stăpânul la cheul acesta? Mi-a spus că îl cheamă marchizul de Mascărită. Scumpa mea, Marchezul, un marchiz! Hai, tu te repede, da. tu te repede și spune că sunt invizibile. zilele! Da, e un om din societatea înaltă care a auzit vorbindu-se de noi. Ah, da! așa fără îndoială, scumpa mea! Da, da, da. Mai bine decât în atacul nostru. Să si, ne potrivim măcar puțin părul. Oh, stai, stai, stai. Așa, Azi, stai, stai. și să fim la înălțimea reputației noastre. Oh, oh, oh, oh. Repede, repede, mă rog! Vino da. să ne prezint sfătuitorul graților! Sfătuitorul graților! Pe ce este a mea, coniță? Nu știu ce e vorbit. Da. Dar spuneți-mi creștilește dacă vreți să înțeleg. o oglinda! Ignorantă ce ești. Da. Și bagă de seamă să nu murdărești cu înfățișarea chipului tău. Da. Fericirea celor două prețioase domnișoare nu mai cunoșteau margini. Se pudrau, se frizau, se potriveau. Madlon pe catos și catos pe madlon. Adică, pardon... Polixen pe amant, și amant pe polixen, de uitând fiecare să țipe rabiata marot, ori de câte ori nu ținea bine pieptinele, cutia de pudră sau sfătuitorul grațiilor. În vremea asta, iată că de poarta domnului Gorșebius se apropie o impunătoare litieră, purtată de doi hamali. Cine stă confortabil instalat în litieră ca într-un fotoliu măreț? Cine e splendidul personajul pierdut între panglici și rețele și mătăsuri? Desigur, nimeni altul nu poate fi decât Marchizul de Mascarii Auziți-l cum se răstiște la Hamarii M-a lăsat în stradă. Băgați litiera pe poartă până la intrare. Am băgat-o noi, domnule, dar, dar nu intre pe poartă. Să intre, magari că de-aia vă plătesc. Eu nu cobor în stradă. Nu mi. coborâți? Bine. hai Jack. A, te hai, Zidul! Au! U! Asta! Trage Francea. Hai, oasele mele! U! Mă sparg carte. Încă puțin. Nu, nu, nu, nu. Mi se pare că te și au pus un în sufle. Mă E tot ciocnindu-mă de marizitur și de caldare. în dacă-i poartă așa de strâmtă, n au vrut să intrăm până aici? Sigur că am văit. Nu se vrând de acum magarilor să-mi primejduiesc frumusețe de pene expunându-le o sezonului ploios. Sau să mă apuc să-mi paresc pantofii în noroi. Haide, luați litiere de aici. plătește-ne dacă binevoiești, domnule. Cum? Am spus, domnule, că trebuie să ne dați bani Vă rugăm A, vrei bani? Da Na, Cum îndrăznești caloște să ceri bani Unei persoane de rangul meu? Cum, așa sunt plătiți oamenii sărmani? Dacă rangul dumneavoastră ne va da de mâncare? A, da, e, vă învăț să vă cunoașteți lungul Auz Auzi, canalile să-mi îndrăznească să se joace cu mine Hai, plătește-ne mai repede Cum? Spun că vreau să am bani numai decât -te, asta cel puțin e om de înțeles Hai, hai, hai, hai mai repede Așa, uite, tu vorbești cum se cuvine -te un chicalos, care nu știe ce vorbește la... Na n mulțumit? Nu, no, nu sunt mulțumit Ei tras o palmă tovarășului meu și N-ai da, stai, da! încerc, na, na, na N-a ține și pentru palmă Capiți ce vrei de la mine dacă mă iei cu binișoare Hai, veniți să mă lați în grabă să vă duceți la Luvru, să asist la culcarea majestății sale Fericit că a scăpat ușor de obrăznicia hamalilor Domnul marchiz de mascarii își reia falnica sa înfățișare Urcă două trepte și țanțoși ca un păun agită clopoțelul de la intrare Almanzor îi deschide Ce doris, domnule? Sunt marchizul de Mascari Mi s-a transmis măduritoare în Că domnișoarele Madelon și Catos Sunt vizibile pentru că mea Da, domnule marchiz, Intră, vă rog Marchizul de Mascari Îngâindu-și alene penele cele lungi de la pălărie Trece pragul intrării Plin de importanță Face un semn lui Almanzor ca și cum i-a spune Nu sta în calea mea că mă murdărești. Almanzor se supune umil și acum urcă scara lovind tacticos cu bastonul cu panglicuțe treaptă după treaptă. Ușa salonului i se deschide. Marchizul intră. Aruncă o privire circulară, evaluând distant bogăția mobilierului Apoi se instalează confortabil într-un fotoliu Ce bine e să fii, marchiz Straștica ideea a avut deșteptul de la grange Ce mai străit întrebințare s-a principut să dea talentelor mele nobiliare Sunt mai marchiz decât toți marchizii franței la un loc Da, atenție, se deschide ușa Domnule, stătânele mele vin numai decât. Da, să nu se grăbească. Sunt așezat comod aici și le aștept. Doamnele, <gătă -i> Doamnele mele! Domnule! Oh, o, salută, câtă grație! domnule, domnule Marchini! Domnule mele, veți fiind mirate fără îndoială de îndrăzneală vizite mele, dar reputația nevoastrăi pricina acestei neplăceri și meritul are pentru mine un farmec atât de puternic încât alerg peste tot pe urma lui. Dacă ați plecat în căutarea meritului, nu ar trebui să vânați pe meleagurile noastre. Oh, oh. Ca să găsiți meritul la noi, a trebuit să-l aduceți cu dumneavoastră A, Mă scriu un fals Contra acestor cuvinte Faima dumneavoastră E îndreptățită să vă preamărească meritele Și puteți face marți tot ce contează la Paris ca lume galantă! O, oh, complezența dumneavoastră împinge prea departe dărnicia măgulirilor Și verișoara mea și cu mine nici nu ne gândim să cădem cu tot din adinsul În lațul plăcut al laudelor dumneavoastră! <laughs> hey, Maglon, draga mea, ar trebui să spui să aducă niște scaune! Da, da! Hei, armazor! Poruntă! Repede! Vehiculează-ne aici comoditățile conversației. Prea bine, domnișoare. Faptici. Da, cel puțin mă aflu aici în siguranță. Mai, dar de ce vă temeți, domnule Marchis? De vreo tentativă asupra inimii mele, de vreun asasinat al libertății mele. Ah. Văd aici doi ochi care au aerul să fie foarte primejdioși, să pericliteze libertatea și să se parte cu inimile ca turcul cu maurul. Turcul cu maurul? Maurul? Cum, dracu? de apropi ce te apropii de ei, se pun în gardă. Ucigătoare garda. Pe mea, mi-e teamă de Și o iau îndată la gol dacă nu-mi dați garanție solvabile că nu vor face niciun rău. Ce caracter plăcut și vesel! Uu, un adevărat amilcar! Nu vă temeți, domnule Marchis, ochii noștri nu au gândurile mm. și inima dumneavoastră poate dormi în siguranță sub garanția mm. lor. Dar, vai, da, vă rog, domnule Marchis, nu fiți neînduplecat față de acest fotoliu care vă întinde brațele de un sper de oră. Oh. Binevoieți a îndeplinit dorința ei fierbinte de a da, vă Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Și marchizul de mascarie se cufundă alene în fotoliul care îi se oferă. Scoate din buzunar un pieptene, își în ostentativ pe ruca blondă, își potrivește panglicile și jaboul de dantele. Tușește de câteva ori, apoi deschide conversația cu subiectul cel mai plăcut urechilor prețioaselor noastre Doamnele doamne, mele, doamne, ce părere aveți dumneavoastră despre Paris? O oh. oh, vai, ce putem spune oare? Ar trebui să fie antipodul rațiunii, ca să nu mărturisești că Parisul e marele magazin al minunilor Centru bunului gust, al spiritului rafinat și al galanteriei În ce mă privește, susțin că În afara Parisului nu poate fi mântuire Pentru oamenii bine nu, E un adevăr de necontestat E cam noroi pe spres Dar avem litieri E adevărat mm. că litiera este o minunată pavăză Împotriva insultelor noroiului Și al timpului mm. rău Și primiți multe vizite uh. Ce oameni de gust Vă frecventează oh, Vai, nu suntem încă Cunoscute de nimeni dar suntem tocmai pe cale de a fi cunoscute mm -hmm. Și avem o prietenă bună care ne-a promis să ne aduc aici pe toți autorii de poeme la modă Și pe azi, dom despre care ni s-a vorbit că ar fi arbitrii desăvârșiți ai eleganței ah, Păi nimeni nu ar putea să vă ajute mai bine ca mine Toți ăștia vin la mine în casă da? Și pot să vă declar că nu mă scol niciodată dimineața din pat Fără să văd în jurul meu o jumătate de duzină de oameni străluciți. Vom V-am fi îndatorate până la moarte dacă ne-ați face un asemenea serviciu prietenesc. Oh, nimica se parte. Căci avem nevoie, este nevoie să facem cunoștință cu toți domnii aceștia dacă voim să facem parte din lumea bună. Oh, de sigur, de doamne. Ei sunt aceia care consacră reputațiile Parisului. Și știți prea bine că unii dintre ei n-au nevoie decât să-ți vină în casă ca să-ți creeze faima unei persoane de gust. Ca mine, nu? <laughs> Fără a mai fi nevoie de altceva. Cât despre mine Ceea ce m-ar interesat mai presus de toate Ar fi că grația acestor vizite Atât de spirituale Am aflat sute de lucruri Pe care trebuie să le știi cu orice preț Și care constituie esența Spiritului rafinat da, da, da, da, da, da, da. Astfel afli în fiecare zi Veștile din lumea bună mm -hmm. Afli ce s-a scris mai frumos la Paris În proză sau în versuri da, da. Poți afla la timp Cu tare a compus cuvinte pentru cutare arie. Acesta a făcut un madrigal pentru a-și cânta fericirea. Cestelat -a, a compus stanțe pentru a deplânge o necredincioasă. <gătă -i> Domnul cutare i-a scris aseară domnișoare cutare un sexte al cărui răspuns domnișoara l- a trimis azi dimineață către orele 8 exact. Cu tare autor a făcut cu tare plan Cu tare a ajuns la partea 3-a romanului său Și cu tare își are lucrarea sub tipar Toate acestea te fac să fii prețuită în societate și dacă nu știi asemenea lucruri, nu se dă un ban pe tot spiritul pe care l-ai putea nu, avea. Nu, nu se dă, nu se, se dă, da, da. Într-adevăr, găsești că ești ridicol din calea afară dacă te pretinzi om de spirit și habar n-ai de cel mai neînsemnat ca tren care se compune zilnic la Desigur, domnișoare, <laughs> Ce, ce mă privește... M-aș simți nespus de rușinată dacă aș fi întrebată despre ceva la ordinea zilei de care să n-am hapa. Da, da, este foarte adevărat că e rușine să nu capiți printre primii tot ceea ce se compune. Da, să nu vă faceți sânge rău. să-mi la dumneavoastră o Academie de Oameni de Spirit și uh. vă făgăduiesc că nu se va mai compune o frântură de vers în tot Parisul, fără să nu știți pe de rost înaintea celorlalți. Uau! Uh. <laughs> Vom învăța toate versurile și prozele Parisei. Da, da, da. Ba chiar o să le și compune. Da, bravo, bravo. Despre mine, așa cum mă vedeți, îmi dau o să ne să compun când o voiesc și veți vedea circulând din operele mele în sarmanele lumii bune din Paris. Am scris fără 200 de cântece, tot atâtea sonete, Uh, stai câte... Da, 400 de epigrame oh! și mai bine de o de madrigale. Extra! Uh, fără a mai pune la socoteală enigmele și portretele. Oh! Mm -hmm. Vă mărturisesc că îmi plac portretele la nebunie. Nu văd nimic mai elegant decât portretele în Portretele sunt greu de compus și cer un spirit adânc. Eh, le veți vedea pe cele compuse de mine care... N-au să vă displacă Mie enigmele îmi plac grozav da, da, da, da. Ele, ele exersează mintea Și azi dimineața am compus patru enigme pe care vi le voi da să le dezlegați Madrigalele <laughs> sunt agraabile când sunt bine potrivite A bine, astea-s calul de bataie. Și vă ocup în prezent să pun în madrigale întreaga istoria Romei oh. Desigur că va fi ceva minunat de frumos. Va fi! Va fi. Să mă opriți, să mă opriți și mie, cel puțin un exemplar, dacă le tipăriți. Bine, te vă promit la fiecare câte un exemplar pa, dintre cele mai frumoase legate. Da, Să știți că le tipăresc așa, numai ca să aibă ce să câștige librare, care se tot țin după mine și nu-mi dau pace. <laughs> Vai, mm -hmm. nu mă închipui ce mare plăcere e să fii tipărit. Afărând o Da, Dar, apropo, trebuie să vă spun un pe care l-am compus ieri la o ducesă, una din prietenele mele, da. pe când eram la ea în vizită. <laughs> căci... Sunt al dracului de tare neîmpromptiuri ah, și sunt. tocmai piatra de încercare a omului de spirit. I ia ascultați. <laughs> Suntem cu... mai urechi. Oh, oh, nici nu băgam de seamă când vă privesc așa fără de teamă. Ai voștri ochi mă fură tip cu focul lor. Ajutor, ajutor, ajutor, ajutor. ajutor. Hmm? Voi, doameni, nici că se poate ceva mai spiritual E Tot ce fac eu are un aer de nobleț, nici nu miroase măcar a pedanteriei. Mai chiar departe, cu mai bine de 2000 de poști Ai să vă găseamă începutul. Oh. începutul? Uh -huh, o! Da, da, da. Adică, iată, uite ce lucru extraordinar Oh. O, că. Ca și cum nici nu mi-aș fi trecut prin minte până atunci, știți? Oh. O! Adică ce surpriză, vai, nu? Da, găsesc acest oh, minunat! Nu? Dar pare că tine voastră n-ați și de acord, domnișoare. E, e eu? Da. Ai, oh. oh, doamne, ce spuneți? Asemenea, lucruri sunt, sunt de neprețuit, fără oh. oh. Și-aș prefera să fi compus numai acest oh, decât o întreagă epopeie. <laughs> Aveți gust bun Aveți gust bun dă? E, bă, chiar așa de rău Nu da, da, Dar da, nu admirat și Nici nu băgam de seamă a? Da, da, da Nici nu băgam de seamă Adică Nu observam aceasta E un mod cât se poate referi Asta te exprima Nici nu băgam de seamă Când vă privesc așa Fără de teamă Adică, pe când mă uit la dumneavoastră, vă observ, vă contempl, fără de teamă, adică fără gând ascuns, ca un miel nevinovat, ai voștri ochii mă fură tip-til. Ah. Eh? Eh, când mi se pare tip-til, eh? nu-i bine aleasă expresie, eh? ce zure? Foarte bine aleasă! Tip-til! Pe furiș! Păi ca și o pisică pândinușoarece tip -til. Tiptil, ce spune-te? Tip nici nu se poate ceva mai frumos Ai voștri ochi tip mă fură tiptil cu focul lor Mi-a furat inima adică. Ajutor, ajutor, ajutor Ajutor Nu așa că parcă parcă lega cineva după un hoț ca să-l prindă Ajutor, ajutor, ajutor Ajutor Ajutor! ajutor! Trebuie să recunoaștem care o manieră spirituală și galantă Eh, să vă cânt acum și aria pe care am compus-o pe aceste cuvinte Cum? Cum ați învățat și muzica? Eu? de la loc, Cum? Nu, cum? Da, atunci cum puteți compune arii? Pei oamenii de rangul meu știu totul fără a fi învățat niciodată nimic Și așa e draga mea Ia, ascultați dacă e pe placul vostru aria asta Păcătoasă de vreme mi-a jignit teribil delicateția vocii, dar ne-a refacit fără cerimonie. ne-a si. oh. oh. oh. oh. oh. Nici nu băgam de seamă când vă privesc așa fără de ai roșii ochi, mă fură tiptil cu focul lor. Ajutor, ajutor, ajutor. Ajutor. Ajutor. Ajutor. Ajutor. e Ajutor. Ajutor. Ajutor. Ajutor. ceva? Ajutor. Ajutor. Ajutor. Ajutor. Este, Ajutor. Ajutor. Ajutor. Ajutor. Cât de bine e trămăcită ideea în cântec, nu? Ajutor, ajutor. Apoi, ca și când ai strigat cât poți de tare. Ajutor, ajutor! Și apoi, dragă, ca o persoană la capul puterilor, a. J. Ta. he? Iată ceva să zic că să cunoaște esența lucrurilor, esențialul. De da, da, asta esențialul. Marea arătă. Totul e minunat, vă asigur. Sunt entuziasmată și de aer, și de cuvinte Vai, n-am văzut niciodată ceva mai frumos. E, tot ce fac eu, are un aer și resc, fără să fi fost pregătit dinainte. Natura v-a favorizat, ca o mamă iubitoare. Ei, dar... al Alcarico, copil răsfățat sunteți. <laughs> mai de mulțumiri pentru măgoritorul dumneavoastră, compliment <laughs> Dar spuneți-mi acum, cu ce vă treceți timpul, doamnele mele? Uh, <laughs> nu, nu facem nimic de seamă. Mm -hmm. Am fost până acum într-un îngrozitor post de distracții. Eh, v -am să vă conduc una de zile acestea la teatru, <laughs> dacă nu aveți nimic împotrivă. Cum? Trebuie tocmai să se joace o comedie pe care aș fi încântat să o vedem împreună. Da domnule Da, am să vă rog să aplaudați cum trebuie când bonfilele la teatru, căci mi-am luat obligația să scot în evidență piesa și autorul în persoană a venit să mă răgine în acest sens, nu mai departe de cât azi dimineață. Știți, așa e obiceiul pe aici. Nou, oamenilor de rang înalt, ne vin acasă autorii să ne citească ultimele lor piese, ca să ne îndulcească să le găsim informații și să le spunem. Și vă las să dacă galeria îndrăznește să ne contrazic atunci când răstim vreun cuvânt. <laughs> A, în ce mă privește, sunt foarte exact. Și când am promis cu o auto să-l susțin, strig într-una cât mă ține gura. Ce frumos! Ce frumos! Chiar înainte să se ridice cortina! Bun, ne mai pomenit! Oh, ce minunat orașe Parisul! În fiecare zi se petrec aici sute de lucruri noi de care habar noi aveam provincie oricât de spiritual ai fi. Mm -hmm. Gata, gata. Acum destul cu provincia, da, da, mea. Scuri, cred, mea. cred că ne e de ajuns. Da, da. Da, si. Cum suntem noi învățate aici la Paris, ne vom face o datorie să ne pronunțăm asupra oricărui lucru pe care îl auzim. Mm -hmm. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. V nu știu dacă nu cumva am înșel, dar dumneavoastră Păi că să avea aerul cați ați compus vreo comedie Eu? Mm -hmm. ah, da, s-ar putea să fie Așa cum ați spus ah, Pe spus. cinstea mea să vedem Într-o vorba Am compus și eu una pe care vreau să o dau o să fie reprezentată Și gând. la ce trupă o veți da? Oh, ce întrebare, celor mai mari comedieni Trupe de la Hotel de Borgoni Numai actorii de acolo sunt în stare Să joace cum se care cei din trupa lui Molier sunt niște ignoranți care recită versurile așa cum vorbesc. Nu se pricep să facă versurile, să sforăie, nici să se oprească acolo unde trebuie, adică la locurile cele mai palpitante. Da, da, da. Și cum mai putea oare să știi unde se află versul cel mai frumos al piesei dacă actorul nu se oprește când recită? Înștiințându-ne astfel că a sosit momentul să aplaudăm. Da, adică da, da. Într-adevăr, numai recitând astfel e cu putință să-i faci pe spectatori să guste frumusețile unei piese. Și lucrurile nu prețuiesc decât în măsura în care îți dai o la să le scoți în relief. <laughs> Eu spuneți-mi, cum vă place pana de la pălăria mea? O găsiți asortată cu haina? Foarte asortată. Da. Funda? Funda care o prinde bine aleasă? Îngrozitor de bine! Nu-i trăguită de la E sigur! Dar ce părere aveți de jartierele mele, a? Vă prind minunată! Aș putea să mă laud că sunt cu cel puțin un lat de palme mai lat decât jartierele obișnuite. Trebuie să mărturisesc că n-am văzut niciodată o artă atât de superioară în Bine Binevăiți o clipă să fixați reflexia mirosului dumneavoastră asupra acestor mănuși. Mirositile, vă rog, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ce, mm? ce plăcut miros! Mm -hmm. Mm -hmm. Da, n-am simțit niciodată un miros mai mai bine asortat. Dar peruca mea, cum o găsiți că miroase? Peruca? Da, dar vă rog mirosiți, mirosiți! Minunată, da, da. minunată calitate! Mm, cât de delicios influențează sublimul! Dar de penere mele nu ziceți nimic? Cum le găsiți? Oh, -a de frumoase! Dar și nu ziceți că mă costă un galben dozine. De Despre partea mea am norabu că nu pot să cumpăr decât tot ce e mai frumos! <laughs> Vă asigur că și eu am același obicei! Sunt de o delicatițe grozavă pentru tot ceea ce port! Și Până la ciorapii, no, no, no. nu pot suferi pe mine decât lucruri de casă mare. Ah! Hm? Ah! Ce? Ce? Mm. -a mm. Ce? Este? Ce? Ce? Ce? șor? Să mă trăznească, Dumnezeu, Doamnele mele, dar nu vă purtați frumos cu mine. Am să mă plâng de purtarea dumneavoastră. Nu e o purtare cu Dar ce e? Ce vi s-a întâmplat? E cum? Amândouă mi-a saltați inima în același timp. Ah. M-a atacat și din partea stângă și din partea dreaptă. E contra drepturii dinților. Lupta nu e egală și am să chem ajutor. Ajutor, ajutor, ajutor! Ajutor! Ajutor! E să mărturisesc, draga mea, că spune niște lucruri atât de originale. Mă rog, de a se exprima. E drept, mă exprime, nu-i <laughs> Domnule Marchiz, ne că e că mai mare frica decât durerea și că inima dumneavoastră strigă mai înainte de a-i se fi făcut vreo rană cât de mică. Mm, Dracul, inima mea e jupuită din cap până în picioare! <laughs> Auziți? Râd prețioasele noastre domnișoare, râde domnul marchiz de mascarii Zâmbiți poate și dumneavoastră, iubiți ascultători, pe nevăzute unde Dar vă asigur că marchizul nostru nu minte E foarte greu, chiar și pentru celebrul marchiz de Mascarii, să se însoare cu două domnișoare deodată. Iată însă că greutatea alegerii cade ca prin minune. Hotărât lucru, ziua aceasta nu e o zi ca toate celelalte, fiindcă o altă personalitate pariziană pășește chiar acum pe pragul porții. Sunteți nerăbdător să aflați cine este mărunțelul acesta slăbănog Gălbejit la față și cu pădăria înzorzonată de spadasin? O clipă de răbdare Iată, a ajuns la uși nu e nimeni? Deschid, deschid acum! Sunt... Bună ziua! Da? Ce vă fiți? În vicontele de jodle! domnul sunt acasă? Acasă, acasă! Intrați! Da. Ați auzit? Vicontele de jodle. Și el urcă scara pe urmele lui Mascarii. Dar, cred că ați observat, nu e la fel de țansoș și de cuceritor. Necessary. Sărmanul îl strânge tare rău Pantoful cu barete de la piciorul stâng Jodle a ajuns la ușa salonului <bunları. S Mystery Explosion> oh, oh, oh, oh, Ce spiritual spirit Sunteți prea bun, domnule Marchis Că vă lăsați atenția atrasă De câteva cuvinte spuse la întâmplare cineva de dumneavoastră coniță. Cine? Domnul Viconte de Jodlet. Domnul Viconte de Jodlet? Uu, îl cunoașteți, domnule Marchize? E cel mai bun prieten al meu. Mm. poftește să intre numai decât, da? E câteva timp de când ne-am mai văzut și sunt încântat să-l întâlnesc pe Viconte de Jodlet. <laughs> iată, iată, iată! A, iată, o, mine, iată. Viconte! Marchize! Vine să te îmbrățișezi! Dragul meu! Martins Dragul de conte. Cât de bine pare că te-am întâlnit de bucurie să te găsesc aici Mai sărut-o-mă încă o dată, te rog Scumpa, Începe să ne cunoască lumea luna bună Uite ce lume bună ne vizitează Doamnele mele, îngăduiți-mi să vă recomand Pe acest gentilom. om Pe cuvântul meu, e demn să fie cunoscut de nou Doamnelor nu-i decât foarte firesc să vi se dea ce vi se cuvine. Și farmicile dumneavoastră, suverane pot pretinde supușinii de plină de la oricare persoană de calitate. Ah, vai, domnule Viconte! Asta înseamnă să împingeți politețea până la ultimile limite ale măgului. <gântă -s> <gântă -s> Ziua aceasta trebuie însemnată în calendar ca o zi prea fericită! <gântă -s> Al -o -o! Da! Armază! Băiete, tot mereu trebuie să spun același lucru. No. Nu vezi că lipsește adăugirea unui fotoliu? Doamne, bine, da. să nu vă prinde mirarea că Vicontele arată astfel. Debea să dați jos din patul suferinței după o boală grea care l-a făcut galben la față, așa cum îl vedeți. De Asta e urmarea grijilor de la curte și ostenelilor războiului. Ah, nici data. nu știți, domnere mele, că puteți admira un viconte pe unul de cei mai viteci oameni ai nostru. E un vitez de nare pe rețe. Nici, domnia ta, nu te lași mai prejos, marchize. <laughs> Știm cu toții ce vă poate brațul. E adevărat că ne-am putut observa unul pe altul în multe împrejurări grele aș încă în fel de fel de locuri unde era tare caut <coughs> Da, e, dar nu atât de dogoritor ca aici Dacă își durea ochiilor acestor doamne <laughs> Am făcut cunoștință în război Prima oară când ne-am văzut Marchizul comanda un regiment de cavaleri pe galerile Malte da, da. Foarte adevărat, exact, pe galerile Malte e, Da, domnia ta mi-a înainte și vă amintesc că nu eram decât un tânăr ofițer pe când domniata ta comandai două de cai, oh, mi se pare. Oh, Adivărat? Da, sigur, viconsului de Jodule e primul călăreț al Franței. Ah, Vai, extraor, e Ah, Frumos lucru e război! Dar pe cinstea mea, curtea nu răspădește-n ajuns slujitori ca noi. Așa nu, e, de eram și hotărât Saturn sabia în cuimă. Hai de mine! Trebuie să vă mărturisesc că mor după oamenii care poartă sa vie. Mm. <laughs> și mie, ce mie îmi plac, dar eu vreau ca spiritul să meargă mână-mână cu vitejia. A. Bine, la noi merg. A. ți a înceam aminte Viconte, de semiluna aceea pe care am luat-o noi cu asalt la sediu arasului? A, la a, a, ce, ce vrei să spui cu semiluna? Era curat, luna plină Da, da, da, mi se pare că ai toate Plină era, da, da, da, da Dacă nici eu n-am să-mi amintesc Ei, pe cinstea mea Acolo am fost rănit la picior De explozia unei grenade Am și acum urmele rănii Ia pipăiți cu alea puțin Vă rog, vă rog, vă rog Vă veți convinge ce rană am căpătat Unde, unde, că nu Aici Așa Vai, ce mare cicatrice da, Ia, ia dați ți mâna și mie, în șarmadlon și pipăiți-mă cu, da, cu alea Aici a, la ceafă Ați găsit? Da, parcă aș simțit da, -a. ceva Era eh, făcută de un glonte de muschetă Pe care l-am primit în ultima campanie La care am luat parte Dați-mi voie Dați-mi voie, doamnelor, să mă deschei la piept Uite și aici o rană făcută de o lance care m-a străbătut dintr-o parte, într-alta a corpului, la saltul de la uh, Gravlinos. Ei, nu, da. Hai, dacă e așa, îngăduiți-mi să mă deschis eu ca să vă arăt o rană ciudată. Nu, mai <sus> vă rugăm nu? foarte mult, vă C credem fără să vă mai privim. Ei, dar da. sunt semne care ne fac ciste și arată lumii cine suntem noi. Da. Cine sunteți dumneavoastră Niște adevărat, eroi? E roșu! Viconte! Aici, Caleașca de De ce între marchize? Am putea să le plimbăm pe aceste doamne în afara orașului și le-am face și câte un dar. Astăzi nu ne-am putea plimba. Mm -hmm. Mm -hmm. Atunci să aducem viori și să dansăm aici Pe cinstea da. mea, o idee minunată Asta da, asta primim Primim, dar ar trebui o societate mai numeroasă păi este da. un tarap de vioriș la hanul de alături Să-i aducem aici să ne cânte dați mi voie să-mi pe fereastră la chei I-am da, lăsat-l da. curte și sunt. Hey, champagne, picard, picar, bourguignon, castart, da. La bas, la verdure, l'orraine, provența, la violet. Dracule, ia-te toți rachivi. Nu cred că există în Franța gentilor mai prost, servit decât mine. Canarile astea mă lasă întotdeauna singură. Amazon! O fistă mișoare! Du-te afară și spune lacheilor domnului marchis să aducă pe violoniști. După aceea poftește pe domnii și domnișoarele de vis-a-vis -vis să populeze singurătatea balului nostru. Vezi, almanză, dacă ticăloșii miei de la chei au plecat la dracu, Trimite, dumneavoastră, pe cineva să mă duc aici pe muzicanții de la handa. da? domnule. Mai, draca mea, ce bine vom petrece Ziua de azi va rămâne neșterasă în amintirea mea. Doar, ce spui viconte doar, de ochii aceștia? Doar, dar ție, marchize, cum ți sepa? Eu zic că libertatea noastră cu greu va ieși din casa asta cu fața curată. <coughs> ce puțin <coughs> pentru mine vorbind, simt niște zguduieli strașnice și inima mai ține numai de un sir, dragul meu, <coughs> o de tot ceea ce spune Aduce vorba cum nu se poate mai maestri E adevărat că nu-și preocupetește Spiritul <gântuților> Ca să vă arăt Tot talentul meu mele, Am să improvizez ceva pe loc și totuși. Nu, nu, nu. Mai implor din toată La sufletului meu! Să ascultăm și noi ceva compus în cinstea noastră. Aș avea poartă să vă compun și eu ceva. Dar mă găsesc puțin, ca amintit spus, în privința inspirației poetice, fiindcă mi s-a luat de prea multe ori sânge zilele acestea. Ai. Ia, de te la o parte, că n-am loc să improvizez așa. Ia, Ia te uite, drăcie, îți compun totdeauna perfect primul vers, dar mi-e foarte greu să le compun pe celelalte. <laughs> <laughs> nu, nu, pe cinstă mea nu pot să lucrez așa grăbit. Altă dată, am să vă improvizez ceva pendelete. Și veți vedea dacă va exista ceva mai frumos pe lume. <laughs> <laughs> Are un spirit drăcesc. Și ce galant, ce rafinat. Galant, galant. Galant, galant. E spune Viconte, de când mm. ai văzut-o pe contesă? Care contesă? Da. Contesa ah, da, contesa Da, băi sunt peste trei sătămâni că n-am mai văzut-o Dar nu știi că dulcele a venit să mă vadă astea dimineață Și voia cu orice preț să mă ia la moșie cu dânsul să vânăm căprioare Ce idee! Ah, a, domnilor! Domnilor! și prietenele voastre Da Dragile mele, vă rugăm să ne iertați Dar domnilor, acestora le-a trecut prin minte să ne dea am trimis să poftească ca să umplem golurile societății noastre. Vă mulțumim pentru ating. Invitația voastră m-a emoționat. Ador balurile. Asta nu e decât un bal improvizat. Dar într-una de zile vom da un bal după toate regulile. Au venit, iorile? Da, domnule, au venit. Hai, hai, scumpele mele, așezați-vă pentru dans. Un moment, vă rog. Un moment. Dați-mi voie să deschid mica noastră petrecere dansând de unul singur preludiul. Oh, oh, bravo, marchise! Bravo, marchise! Bravo, bravo, Muzicanți Gabota! Oh, iau, la. <laughs>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 Aici, Biorilor, aici, biorilor Aici, ce nepricepuți Aici, ah, nu-i să dansezi cu ah, să vă ia drac, mai iute, mai iute. Ah. Nu știți să cântați în măsură Mai apăsat? Aici, ah. ah, ce bior de mahala ah. Domnișoare, dați-mi voie să vă dau un și eu. Așa, așa, așa. așa. Nu grăbiți, domnule, nu. E, nu grăbiți atatata cadinta. Ne aveam antagă jos, în pas, în după voala. Așa, așa. așa. Ei, nu pot să mai zic după voie. Nu pot. Mai Ce drăcovenie mai și asta? Muzică la mine în casă Ei, să știi că ea e o nebunie Dar desmățatelor de locale? Ei, am văzut magot. Maro, am m Ce dorește, domnul? Stăpânul m-a strigat? Ce-i la mine în casă? invitați domnișoarelor. Ah, bal. bal! Da, domnule, domnul marquis de mascaris domnul viconte de joclic. Cine să știa, nu-i cunosc. Nu le-am dat voie, fetelor, să vorbească cu niciun marquis, cu niciun viconte. Ia să mergem în salon. Da, nu, domnule, nu intră. Ajate? Ce face? În casa mea n-am voie să intru unde vreau. Vă mănâncă spinală, v-am îndoi să vede. Nu, no, domnule, zău, nu mă mănâncă. Nici pe mine. Ia mine, cine se lășeagriabit? Da, da, da. da. Uh. Domnul Lagrange și de ah. Bună ziua. Bună ziua. Ah, Domnul Lagrange da. Domnule Vicroasi, hmm. sunt fericit să vă văd iarăși în casa mea Nu vă bucurați degeaba, domnule Nu am venit pentru ceea ce credeți Căutăm A? doi bandiți da. care pădreau la dumneavoastră în casă Uite, ha? au adus și muzicanți da. Doi bandiți la mine? Domnilor, mă insultați? La mine se pare că e un viconte și un marchis Ce vicon? Ce marchis? O să vedeți dumneavoastră cine-s domni Veniți cu noi în salon Sfântă fecioare ce nu mă mai Mai, Bun, mai, să-l mai. Ce faceți aici? De trei șase vă căută Domnul de culoase, să cu domnișoarele, nu? Nu, nu, nu, ați spus mai e cu Nu mai ieșit cu Nu să vrei să faci pe omul de lume Asta vă mai lipsea dar acum o să vă cunoașteți, lungul Nu, nu, -a, -a. Nu, nu, da, nu da, nu, da, nu, da, după boală, nu, da, a, -ne -ne... Au plecat? nu, da, doamne sunt sunt da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Bine, dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta, Nimic. <grijinime> o simplă prinsoare. Sigur. Nu, vă lăsați bătuți, nu, așa? Bătuți noi, noi. Nu am vrut să văd că am băgat de seama că sunt cam violent din fire și m-aș fi furie. Da, nu ați putut îndura asemenea afront în prezența noastră! No, și ce afront? Nu e nimic! Dar da, să dansăm mai departe! A, ne, știm, să știți, ne cunoaștem de multă vreme și între prieteni nu o să ne supărăm noi pentru atâtea da, lucruri. Da, okay. Hai să dansăm mai departe! Da. MUZICA! Să da, da, da. înceapă dansul! MUZICA! Da, da, da. Aoleu, Buda! Aoleu, Buda! Aoleu, Buda! Buda! Buda! Buda! Va să zică n-ați plecat! S-a întors stăpâna! Pe cinstea mea, lor, nu o să vă bată joc de noi! Vă vă Pregătiți-vă spinarea! Nu nu ajungă! Buda! Buda! Ce înseamnă duresteala asta? Să ne turbure astfel în casa noastră? Cum, doamnelor? Să îngădăim calachei noștri să fie mai bine primiți decât noi? Să-i lăsăm să vină aici, să vă facă curte în lipsa noastră și să vă dea și un bal la cheii noștri. La chei dumneavoastră? Da, da, da, da la chei noștri. Da. Și nu e nici frumos, nici cuvincios din partea dumneavoastră să ni scoateți din minte în așa hal. Cierule, câtă o brăsnicie! Dar n-au să se împăuneze multă vreme cu hainele noastre ca să vă iau ochii. Și dacă vreți să iubiți, n-aveți decât, dar o veți face numai pentru ochii lor! Haide, dezbrăcați-vă numai decât! Jos, dezbrăcați-vă! o haine de preț! Brav să a ales și din marchizat și din vicecomitat. Hai să ne dezbrăcăm. Hai de mine, să noastră! Haide, bine, să le ați îndrăznit să o pe urma noastră? Și să faceți scurte domnișoarelor Ia duceți-vă să căutați aiurea Cu ce să vă împopoțănați în ochii frumoaselor voastre Hai, hai, hai, hai dezbrăcați-vă mai nu, repede Nu, fi din cale afară să ia și locuși Hai, hai, repede Ia, ia trage tu de aici Așa, Așa. Așa. Oh, norocule, cât de nestatornic te Iute, dezbrăcați-vă și de toate rufele voastre hai, hai, hai. Să ne dezbrăcăm până la piele să ne ne ne Suntem de toate țoalele astea. Hai, repede, repede, asa, asa, asa. Și acum, doamnelor, da. în starea în care sunt, vă puteți continua drăgăleșinile cu dânsi și cât timp vă place. Vă lăsăm toată libertatea pentru aceasta și vă garantăm amândoi că nu vom fi geloși câtuși de puțin. Bună seara, doamnelor! Bună seara! Uuuh. Ce zăpăceală, mor de ciudă. Domnilor, domnilor, ce va să zic asta? Cine ne va plăti pe noi, muzicanții? Întrebați-l pe domnul Viconte. Domnule Viconte, cine ne va da bani? Întrebați-l pe domnul Marchiz. Uite-l, uite-l pe stăpânul casă, să vă plătească el. vă tata! Da. tată. Ah, Monaclă. Oh, ce sunteți? Marebelea m-a spăgat. Frumoase lucruri am afat despre voi De la domnia aceștia care au plecat oh, toate ne-au jucat o farsă sângeroasă ah, O farsă sângeroasă Dacă e urmarea obrăsnicii voastre Nesocotitelor noi. Sunt simțit cigniți pe drept cuvânt de purtare voastră Și acum răcit de mine În capul meu se sparg toate ah, Jur că vom fi răzbunate Sau de nu Voi muri de Nu, Mi s-a rămat longa noi vă vom răzbura? Da, vă vom răzbura! Nu, da! Și nu, voi, da, derbedeilor, m mai îndrăsnit să v -ai stați aici după asemenea o brăznicie! Ieșiți afară! Da, Ieși no, da, da. Ieșiți afară! Ieșiți afară! Auzi! ieșiți afară! Auzi, dragă viconte, să te porți astfel cu un marchiz? Și cu un viconte? Da, ce vrei așa e lumea. Da. Ceva mică potigneală face pe toți cei care ne iubeau să ne disprețuiască. Mm -hmm. Hai, prietene, să mergem. Să Hai me să ne căutăm să norocul într-altă parte. Văd lămurit că aici nu se prețuiește decât strălucirea aparentă no. și că nu se ia în seamă virtutea goală. Adio. Adio! Adio, domnișaia! Adio. Adio! Adio, să mergem! Ce nemernici! Domnule, noi suntem muzicani săraci. Ha? Vă rugăm să ne plătiți în locul dumnealor Pentru cât am cântat aici A, ah, da, da, Am să vă plătesc Mulțumesc, Mulțumesc. Ah, Iată moneda cu care vă plătesc Atoară Ia voi spânzuratelor! Nu știu ce mă oprește să nu vă trateți la fel Vom ajunge de sunt întregi lumi Asta ți ați putut să vă atrageți Prin năstrămânile voastre Duceți-vă de vă ascundeți Uritelor duceți vă de vă ascundeţi pentru totdeauna Ne ducem Ne ducem la malestire. Iar voi Care sunteți pricina nebunii lor Voi frivolități stupide Bolnave de sfătări ale trântorilor duceți vă la toţi Ascultat, Priziwanse ridicule, Comedie de Molière Traducere și adaptare de George Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Domnul Gorgebus, Nicolae Gardescu artist emerit. Magdeleine, fiica lui, Eugenia Popovic, artist emerită. Catos, nepoata lui, Ninita Gusti, artistă emerită. Lagrange, Mihai Fotino. Du Croisy, Mircea Angelescu. Servitoarea Marot, Margareta Dumitrescu. Marquisul de Mascari Radu Beligan, artist al poporului. Vicontele Jotle, Grigore Vasiliu Birlik. artist al poporului. Domnul Jose, Mircea Constantinescu. Lucille, Alexandra Polizu. Selimen, Vizona Dumitrescu. Hamali, Armand Stambuliu, Ion Pascu. Violonistul, Ion Iliescu. Povestitorul, Ion Lucian. Regie artistică, Constantin Moruzan artista Merit